Bis-o vede? Mm, ja, <laughs> o Gesund? Ja, da, puțin gesund. Sau, fast gesund. Ja, ja, Ist besser. Ist es besser? Ist sau, ist besser. Und sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, Pasiv. Așa. A fost mașina reparată. Da. Vârte s-a autoreparit. Vârte, da, s-a autoreparit. A fost reparată, da. Iar la conjunctiv, eu îi trec și încerc să-l trec și prin, prin modale și prin întrebări. Așa. La conjunctiv, spre exemplu, ei și-ar fi dorit un copil, zi. Wir haben ein Kind gewollt oder wir würden ein Kind möchten. Um, stai așa un pic. deci ei și ar fi dorit un copil. Da. Wir wären ein Kind gewollt. Nu știu, că e cu verb modal, m-i cercat. Ehm, și verbul modal cu ce se conjugă? Cum, cum spui, să o pe bucăți. Eu doresc? Mehte. Deci, mm, înseamnă, de fapt, a, a, a. eu aș dori. Deci, care este verbul modal? Care este prezentul? Möchten. Nu? Este ich mögen. Mögen. Mörte este deja uh, conjunctivul lui uh -huh. Deci dacă eu uh, doresc ceva, în, în sens de îmi place ceva, spui ich mag. Nu? Ich mag, ich mag das. Eu doresc asta. Da? Traducere. Exact. Mie, mi se zice, îmi place asta. Ich mag dich, îmi place tine. Ich mag das Auto, îmi place mașina. Da, și dacă vreau și să spun totul. Nu, ajung imediat. O iau pe Doresc și îmi place aceeași ei, nu? Da. Mai de... Uh, nu. Traducerea efectivă este mai degrabă îmi place. Uh -huh. Și acum dacă spun mi-a plăcut, cum spui? Deci de la miogăn, forma no. a doua este? No, no. Nu, este mochte. O, no. mohte. Oh, mohte. No. Ich mohte das. Mie mi-a plăcut asta. No. Mohte, ia? Yeah? Da. No. Good. Și acum îți aduce aminte ce ziceam pentru formarea conjunctivului. La forma a doua a verbului, respectiv la mohte, îi punem un umlaut. Și asta devine mehhte. Care se traduce prin miar ar plăcea. atunci ar fi trebuit să zic, zi veran Dar de ce veran nu înțeleg? Păi, ar fi dorit. -am uh, da, dar asta nu se traduce. Uh, deci, ar fi oala de acolo, nu are treabă cu zain. Deci, hai să punem întâi la prezent. Eu aș dori. Is, uh, ich möchte. Exact. Și cum spui, eu aș fi cumpărat. Uh, eu, eu, de la bază. Ah, e A, deci trebuie să spun tot așa verbul cu modal și uh, partea asta cu, cu un alt la sfârșit. Imiu-i uh, Caufan. Nu, Imiu-i Caufan înseamnă eu aș dori să cumpăr. Mi-ar plăcea să cumpăr. Cum spui, eu am cumpărat... Ich habe gekauft. Foarte bine, i habe gekauft. Și acum, dacă spun aș fi cumpărat, deci același chestie, dar numai că la trecut, da? Lu gekauft n-ai ce să-i mai faci. Da, știu. Și atunci punem verbul auxiliar la trecut. Ich hätte gekauft. Eu aș fi cumpărat. E clar de ce așa? Da, trebuie să mai... Deci... Așa, atunci ei și-ar fi dorit un copil... Și Sie hätten... Exact. Ein kind möchte... Nu, deci... uite te mai sus, am spus dacă și-ar fi dorit să... Ar fi cumpărat, ar fi gekauft. Și atunci, dacă tu spui dorit... Gemocht. Gemocht, foarte bine. Sie hätten gemocht. Ei și-ar fi dorit. Da. În românește, spunem ar fi, dar ne să conjugă cu habăn verbul ăsta. Da. Ia? Ja? Și partea asta, doua cu würden", Sie würden, ein Kind möchten”. Că Nu, că trebuie să spun infinitivul. Exact. ai vrea să folosesc. Și atunci ar fi Mögen. Exact, zi de Mögen. kind Da, în nemțește nu se folosește niciodată situația asta. Se spune Da. Ok, uite, să ne mai întoarcem puțin. Înainte de asta, mai ai vreo întrebare? Nu, nu, nu. Asta era. Ok, să ne mai întoarcem puțin, să facem o recapitulare scurtă la conjunctivul ăsta ca să înțelegi structura exactă. Că nu e atât de complicat. Deci, să discutăm întâi despre prezent. Eu aș mânca? Nu? Eu aș mânca la prezent, acum. Ich würde essen. Ich würde essen. Ja. Și ja. eu aș bea? Ich würde trinken. Ich würde trinken. Și eu aș locui? Ich würde wohnen. Ich würde wohnen. Foarte bine. Acum, aceeași Același mod, deci același sens, se păstrează și dacă luăm forma a doua verbului și îi punem un umlaut. Deci eu aș bea, cum spui? Trânge. Ich trânge, da? Și eu aș, ce am mai aș... Exact, și eu aș căuta... Zuhăn, suchen... dar suchen... <trui> nu știu prezentul la duhan suchen... Zuhăn este ver regulat. Duhan Exact. Zuhte, gesucht. Gesucht. Și cum spui, eu aș căuta. Zuchte. Exact, ich zuchte sau ich würde suchen. Da, mi-e clar asta, numai că eu am făcut câteva exerciții. Da, stai, stai o secundă. Și acum, la verbele astea care nu sunt modale, se folosește 95 din timp, viurdă plus infinitiv, ich viurde trinken, nu spune nimeni ich trenche. Uh -huh. Înțelegi? Însă, la verbele modale este exact invers, nu face nimeni viurde plus mögen. Ci numai forma cu umlaut, ich möchte. Nu spune ich würde können, eu aș putea, ci ich könnte. Înțelegi? Am înțeles ich plus. infinitiv la verbele normale, care nu sunt modale, iar la alea modale, doar forma scurtă, cu umlaut. De ea probabil că ți-a sunat uh, ciudat la ureche ich würde mögen, că n-ai auzit niciodată, nimeni nu zice așa ceva. Spui întotdeauna ich möchte, care e același lucru. Ich würde können. Da, da e corect, dar nu e folosit. Uh -huh. spune întotdeauna ich cânte. Da. Și cum spui eu vreau? Ich will. Uh -huh. Și eu aș vrea? Ich würde volte. Ich? WÜRDE volte. Nein, este întotdeauna cu infinitivul după el. Exact, dar cum spuneam, la verbele modale nu spune nimeni de plus infinitiv, ci numai forma scurtă. WOLT Nein Uh, Umlautul autul punem pe forma a doua a verbului. Volăm volte de volte. Foarte bine. Deci, forma a doua? e volte. volte. Asta este o excepție. Nu-i punem umlaut, că sună urât ich volte. Uh -huh. Rămâne ich volte, dar ich volte înseamnă eu aș vrea. Deci, corect, ich volte. Nu? Fără viordă, ich volte. Bun, și să traduci eu. Aș vrea. Aș vrea. Sau eu am vrut. Ok, nu, nu mai scriu un pic ca să poți urmări. Da. Deci, spune doar, eu vreau. Ich will. Eu vreau să mănânc asta. Ich will. Ich will. Nu nu să mănânc cu asta. Să mănânc asta. Ich will das essen. Foarte bine, ich will das essen. Și eu am vrut să mănânc asta. Ich wollte das essen. Mhm. Mm Și dacă punem cu haben Ich habe das essen. Gewollt. Ich habe gewollt das essen. Ich habe ich traducere eu am vrut să mănânc asta. Eu am vrut să mănânc asta, nu? Și acum eu aș vrea să mănânc asta. volte Exact, tot ich volte das Essen. Pentru că nu primește umlautul. În mod normal ar primi, dar aici e greu de pronunțat, de-aia nu-l primește. Da, am înțeles. Trebuie să l repet eu ca să. înțeleg mai bine. Good. Noc Nu, nu, nu, nu, Mm -hmm. Deci, uh, chestia asta se cheamă conjunctiv 2, da? Pentru că conjunctiv 1 e ăla cu vorbirea indirectă. Parcă l-am pomenit odată. Sau nu? Mm, nu? Nu, nu, nu. Ok. Uh, deci, conjunctivul, conjunctivul are două părți. Conjunctiv 2 și conjunctiv 1, evident. Conjunctivul 2 e ăsta care exprimă o dorință sau o speranță. Eu aș mânca, aș face, aș bea, Da? Da. Și um, eu aș cumpăra o casă frumoasă, cum spui? Ich, ich würde ein schönes Haus gekauft. Nein, ich würde plus infinitiv. Ich würde ein schönes Haus kaufen. Genau, ich würde... Ein schönes Haus kaufen. Uh -huh. Și eu am cumpărat o casă frumoasă. Ich, ich habe ein schönes Haus gekauft. Uh -huh. Numai când nemțește, spun Ich habe mir, Mi-am cumpărat. Ich habe mir ein schönes Haus gekauft. Ich habe mir. Ich habe mir ein schönes Haus gekauft. Genau. ich habe mir ein schönes Haus gekauft. Good. Și eu aș fi cumpărat o casă frumoasă? Ich hätte mir. Ein, mir. ich hätte mir ein schönes Haus gekauft. Foarte bine. Ich hätte mir ein schönes Haus gekauft. Și mhm. el și-ar fi cumpărat o casă frumoasă dacă ar fi avut bani. Er, uh er hätte ihm ein schönes haus gekauft uh -huh. da uh, um. geld v, v, noch einmal werden er exakt wenn er geld hätte gehabt Invers. Că ven aruncă verbul la final. vener geld... Er geld... gehabt hete. Foarte bine. vener geld gehabt hete. Ja? Er hätte ihm... Ein schönes Haus gekauft. Wen er geld gehabt hete. Da? ăsta e conjunctiv 2. good Acum. Conjunctivul 1. Se referă la... În nemțește... La atunci când transmiți ce zice cineva, cum zici, el este bolnav? El er crank? Și el a zis că este bolnav? Er hat, gesagt uh -huh. Er krank ist”. Nein. Așa e tradus exact din românește. În nemțește, când tran transmiți ceva ce zice cineva, nu pui niciodată prezentul. Gândește-te în românește ceva de genul, el a zis că ar fi bolnav. Înțelegi? Da. Dacă spui, el a zis că este bolnav, tu ești 100% sigură că el e bolnav. Dar tu nu știi, tu știi doar că ce a zis el. De asta ne spunem, spunem el a zis că ar fi bolnav. Și pentru situația asta avem un mod verbal special să cheamă conjunctiv ainț. Probabil că ai auzit chestia asta. Ah, da, da, e, er hat gesagt, dass er krank sei. Dass er krank sei. Krank sei. Mhm. Mm Pentru că conjunctivul 2 al verbului sein este Ich sei. Du, du sei. Du sei sau du seiest, ja. Er sei. Er, er sei. Da, wir seien, ihr seiet. Sie seien. Ja? Ja. Și ea a povestit că el este acasă. Sie hat uh, mir erzählt. Ja. Dass er zuhause... Zai. Zai. Zai. Zai. Uh -huh. Ca la imperativ. Ca la imperativ. Uh -huh. Dar e întâmplător ca la imperativ. Nu este imperativ. Uh -huh. Da, nu l-am folosit. Nu, nu l-am știut. Întotdeauna spui asta când zici ceva ce al cineva. Și cum spui, pacientul a spus că el ar fi, că, este, că el e în cameră. Der patient hat mir gesagt dass er in zimmer sei. Exact, dass er in zimmer sei. Good. Și um, pacienta a spus că are dureri de burtă. Die patienten hat Exact, das, zi, în hat. Mm -hmm. Asta e la prezent. Dar și aici trebuie să-l punem pe hată asta la conjunctiv. Și conjunctivul lui uh, haben este Ich habe Du Habest Er R Habe. Habe. Er habe. Deci la prezent este erhat, înseamnă el are. Clar, ești sigură. Dar dacă cineva a zis că el are ceva, tu spui, eu am hat exact, das er etwas habe. Er habe. Eu prima dată când am auzit asta am crezut că e o greșeală, că eu știam că e erhat. I habe erhat. Dar există modul ăsta conjunctiv unu unde este er habe. Deci corect, die patientin hat gesagt dass sie bauchschmerzen habe. Genau, dass sie bauchschmerzen habe. Gut. Um, și copilul meu mi-a spus că are o mașină. Mein Kind hat mir gesagt dass ein Auto habe. Exact. Dar asta în Asta o să vezi dacă te uiți la televizor, te uzi din când în când la știri sau la ceva nemțește. Da, da, da. Să fie atentă data viitoare, întotdeauna când cineva spune, ministru a zis că, sau președintele a zis că, niciodată nu spune la prezent, președintele a zis că face asta. E zic, președintele a zis că ar face asta. Asta este, de asta se cheamă vorbirea indirectă. Transmiți ce a zis ăla. Așa da. e gr gramatical corect în nemtești. Sigur că o să te înțeleagă toată lumea dacă spui derpați în hadgezac, dacă ser bauși merți hat. Da. Corect, da. corect, dar ser bauși merți în habă. Întotdeauna când transmiți ce a zis altcineva. Good. Fraga în Nu, foarte clar. Mi-spaie mai ușor conjunctivul 1. Da. Voi. Uh, E... Și conjunctivul 1 Este foarte ușor Pentru că la el nu este nicio excepție De exemplu la verbul zain Pur și simplu îi dai terminația la o parte Nu este ich bin sau ich veră sau altfel Ci ich sei, Exact cum e la infinitiv Fără terminație da. Haban la fel Ich habe Du habest Er habe Exact ca la infinitiv De la haban Ia? Yeah? Da Good Și cum spui? Eu am astăzi mult de făcut ha hoite, ho Fil, fil. fil tutun i Good. Și ea uh, ne-a zis nouă că multe de făcut. zi hat ă da zi tu tun habe? Genau, da sie fil zu tun habe. Sie hat uns gesagt, da sie fil zu tun habe. Ianezca avea multe de făcut. Gut. Și ea a spus că merge la un... La o pregătire profesională, la un forbildung. Sie hat gesagt, dass sie... Mhm. Mm Uh, sur. Tu ainer. Tu ainer forbildu. Zai. Uh -huh. right. Nu. Că merge. Merge. C că ar fi, da, dacă e la un forbildu, dar dacă merge. Mm, ghe, ghe. Ghe. Ghe, exact. Dar Zi Ghe. Dacă tu știi sigur că merge, spui zighet. Dar așa ne -a este, zis merge. că merge. Zii haptunzi exact, dar zii uh, ein, by einără forbildung dung gheie. Good. Și... Şi... Fragan? Bist-i Nu, nu, nu. Și eu uh, iau parte la o conferință. HB... Mm. Nu, în prezent. Ich, ich nehme... Uh -huh. Ich nehme... A luat parte? Teilenemen. Teilenemen, foarte bine. A. Și este cu an. Când iei parte la ceva, este an. Annenemen. -ă, nu, Teilenemen uh, an. An. an. An la conferință. Deci încă o dată? Mm. Ich nehme an... Uh, die... Uh, da, dar cere dativul, an der Under An der Teil. Teil. Ich nehme an der conferențe Teil. Yeah. Ich nehme an der Teil. Bun. Și... Um, șeful nostru a spus că el le aparte la conferință. Der... Der Chef, Der Chef. Dar șeful nostru, nu șeful. De, un un un unzere. Nu, un Nein, unzer. Un der. Era un zere șefin, dacă era șefa noastră. Mm -hmm. Sau un nachbar, dacă erau vecinii noștri. Dar aici e Der Chef, Unzer Chef. Um. Unzer chef, um, Uh -huh. Nu, nu, nu. El a spus că ia parte la conferință. Un, un, hat uns gesagt, Hat uns. Conferență. uns. Hat Teilneme. Exact, teilneme. Unser chef a uns gesagt, dass er an der Konferenz teilnehmă. Ja? Gut. Um, profesorul a spus că eu am scris o temă proastă. Der profesor. Lehrer. Der Lehrer. ...hat gesagt, dass ich ein Thema, ein Thema... Uh, Thema uh, Hausaufgabe! Eh, ha Hausaufgabe! Hausaufgabe! Das Hausaufgabe! Nu, die, die, no, die Aufgabe! Der Lehrer hat gesagt, dass ich die Haus... ...die schlechte Haus... ...dass ich eine schlechte Hausaufgabe... ...dass ich eine schlechte Hausaufgabe... Äh, ...machte. Äh... ...am skriess. Äh... Schreibt, schreibt. Ähm, schreibt. Cum spui eu eu eu? Schreib und schrieb und geschrieben.Și eu am scris? Ich habe geschrieben. Foarte bine. Dar dacă e vorbirea indirectă, schreiber. deci el a spus că eu am scris o lucrare. Schreib, schreib. Schreib, dar vede dacă el a scris. Schreib, schreib. Schreiba el la prezent, că eu scriu. Spune-mi în cât da ușor. Deci profesorul a spus? Da, da, Der Lehrer hat uh, gesagt, yeah. dass ich die, dass ich eine schlechte Hausaufgabe yeah. schreibe. Ai și scris pofta? Nu. Fix pasta, asta n-ai scris-o. să scrii, ca să vezi. De... Am observat că mă concentrez mai mult la vorbit, așa, adică dacă și -o scriu și -o... Da, da, în general nu scrie, dar pasta asta scriu-o, o excepție. Exact. Da, fi... Ai Al sau în Exact. Deci cum ai scris? Äh, Schrive. Nu. Propoziția. Profesorul a spus? Der hat gesagt, dass ich Aine slechte Deci avem două propoziții. Profesorul a zis, asta e clar, și a doua. Lasă pe prima propoziție în pace și tradu-o numai pe a doua. Eu am scris o temă proastă. Exact. Spune acum, eu am scris o temă proastă. Ich habe ein eine schlechte Hausaufgabe geschrieben. Foarte bine. Acum, dacă l avem pe das, ce era pe locul 2, respectiv habe, fuge la urmă. Das ich ein schlechte Hausaufgabe habe Şi geschrieben. Habe. Și gschrieben? Habe geschrieben. Ges a că și că ăsta e trecutul. Deci, încă o dată, nu mă numai propoziția a doua. Ich habe eine schlechte Hausaufgabe geschrieben. OK? Urmărește no. asta ce spun. Ich habe eine schlechte gabe geschrieben. Și acum, verbul de pe locul 2, adică haben, să duce la urmă, adică în spatele lui Ah, și eu am scris aici un față. E clar acum? Da, derleer hat gesagt, dass ich, exact. dass ich eine schlechte Hausaufgabe geschrieben habe. Exact, că am scris o lecție de casă. E clar de ce așa da? Da, da, da, da. Good. Aici, deși este vorbire indirectă, pentru că profesorul a zis. Deci ar fi trebuit să-l punem pe asta ăsta la conjunctiv. Dacă forma de conjunctiv e aceeași cu forma de prezent. E și la prezent și la conjunctiv. La persoana a doua diferă. Dacă aș fi spus, profesor a zis că tu ai scris o temă proastă, cum ar fi? Nu mai scrie, doar uită-te pe aia din față hat Nein du e, Habest. Habest. foarte bine. Habest. Și dacă spun, eu văd că tu ai scris o temă proastă, cum spun? Ihr hast du el schlecht die Hausaufgabe e, geschrieben. Ihr schriben was? Äh geschrieben. Că aici nu mai este vorbire indirectă. Nu zice cineva că tu ai scris o temă proastă. Cum spui, a doua tu ai scris o temă proastă. Tu hast un uh, uh, Foarte bine, tu hast. Și acum eu văd că tu ai scris o temă proastă avea geschrieben. Tot lipsește ceva. Ich sehe dass du Ja? Um, hast. Exact, hast. Încă o dată toată fraza? Ich sehe dass du eine schlechte geschrieben Exact. Geschrieben has. Du hast geschrieben, practic. Și aici nu mai e, cum am spus, nu mai este vorbire indirectă. Că văd. Ia? Ja? Ia, ja, ia. Ja. Întotdeauna vorbire indirectă urmează, după verbe de genul zagân, el zice că nu știu ce, ce zice el va fi la uh, conjunctiv 1. Sau berichten. Bericht, îl cunoști? A raporta. Alt, te-l mm. folosesc. E pat la mădește. Sau Bericht, Bericht, bericht înseamnă Ei, raport. Da. Da? Sau Erțelen, el povestește. Ja? Sau după Hoffen, eu sper că, nu sunt sigur, sper că el um, este aici, cum spui? Ihofe hoffe, uh, dass uh -huh. er hier ist. Hier sei. Hier sei. Că sper să se întâmple asta. Ist spui numai când ești sigură că el e acolo. Da. Trebuie să le scriu și să le... -i. Citesc eu cu Cel mai bine ar fi să scrii câteva verbe din astea care cer întotdeauna vorbirea indirectă după ele. Deci fă acolo o listuță. Am zis zagen. ia. Berichten. Erzählen. Mai avem glauben. Mai avem meinen. Ich meine. Meine Sper. Cred Părerea mea Da, părerea mea Mai avem Zweifeln Pe Zweifeln îl cunoști? Zweifel înseamnă A se îndoi A nu fi sigur Pentru că vine de la zwai, Care înseamnă doi Are două părere Adică și așa și așa Mă Vezi ce în românește Are doi în rădăcină Mă îndoiesc pe acolo În sens de eu cred că el nu e acolo. Da, am înțeles. Asta că povestește cineva și eu nu sunt sigură sau cei care... Da, hofăn, zvăifăn, mainăn... certitudine ce atitudine, adică nu ai siguranță. Exact. exact. Deși în românește să traduc cu, cu prezentul. Eu nu știu că... Eu am spus că el e acolo. Da? Da. De fapt, în sensul eu am spus că el ar fi acolo. Good. Și cam asta e toată treaba cu vorbirea indirectă. Deci, la conjunctiv, conjunctivul 1 e ăsta cu vorbirea indirectă, iar conjunctivul 2 este o speranță. O aș mânca, aș, da? aș bea ceva. Și de asta ă, cel mai important este la verbele auxiliare. Conjunctivul 1 este exact, dai terminația la o parte, ihabă, du habest, er habe", iar conjunctivul 2, ăla cu speranța, este ich hätte, du hättest, er hätte. Yeah? Și verbul la verbul sein, conjunctivul uh, 1, ăsta cu vorbirea indirectă, ich sei, du seiest, er sei. Iar conjunctivul 2, ăla cu speranța, er. ich wäre, du wärst, er wäre și așa mai departe. Ia? Yeah? Da. Yeah. Good. Ok. Uh, ich schicke dir jetzt ein Bild auf Skype kanst du das öffnen oder bist du auf computer ja yeah, ja yeah. ai um, hast du das bild bekommen? einfach klick uh, mal drauf. Ja. Yeah. Klick mal drauf. Da click pe ea. Drauf. ți <inaudible> de drauf, nu? Ja. Drauf. Klick mal drauf. Ja. Es ist schon offen. Geöffnet. Geöffnet. Ja. Oder ähm, ich habe das Bild geöffnet. Ja. Am Deskizpoza. Gut. So, diese sind die Sachen, die wir in im Keller haben. Äh, jetzt wos, wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus? In um, einem Haus. In einem Haus. Ja. ja. Und hast du einen Keller? Ia. Hast du einen? Einen, hast du einen? Einen Keller. Keider Keller, ia. Good. Und dort haben wir verschiedene fărșii de zahăr. Ist etwas ăă uh, becant. Becant ich hoffe uh, am Meister oder un becant. Un becan? Adică e ceva necunoscut că -ă majoritatea cred că tot ce le cunoști. Nu, dar. Eu știu ce se numește Afroici. De exemplu. Di, hel, harke. Di harca, di înseamnă greblă. Da, le-am văzut, dar nu le-am folosit. Da? Nu. Um, și cum spui, um, grebla stă în raft. Di harca. Uh, Lict? Lict liegt ra, Raft Nemțește Schrank este la care are uși Regal Regal este care nu are uși și este mm -hmm. Das Regal, dar se folosește Auf, pe raft Nu in Auf, dem Regal Dem Regal Ia? Ja? die harke liegt auf dem regal mm -hmm. gut și uh, soțul meu mi-a spus că îi trebuie lopata mein mann hat mir gesagt mm -hmm. das er braucht. nu, nein, nein, das și verbul er la urmă das er uh, die der di di di scrivi quello di shuffle nein mi a zis in vorbire indirectă. ma mein mann hat mir gesagt dass die schaufel, das er das er die schaufel brauchen Brauch... Brauch... H. Brauche? Da, er habe. Îți auge aminte? He. Cum era uh, uh, ăsta, conjunctivul, la vorbirea indirectă? Da, am ienul de la sfârșit. Exact. Rămâne brauche, brauche. fără Brauche, das er brauche. Mein Mann hat mir gesagt, dass er die Schaufel brauche. Gut. Um, I-am spus să caute că trebuie să caute în pivnici. Uh, nu, uh, nu, asta nu mai scrie. Uh, exact. Uh -huh. As er im uh, Ia? Zuhăn zole. Zuhăn? Zole. Zol. Zol. Zol. Că nu zol. E, e... Da? Good. Aspiratorul pe care l-am cumpărat este verde. Der staubsauger den foarte bine habe ich Nein. ich gekauft invers den ich den ich gekauft habe foarte bine ist Yeah, is Grün. Is Grün. Good. Um, suportul de rufe este lângă de Ve scara. De vașe. Veșe stender. Veșe stender, genau? Is. Lângă scara. Nebăn. Dar nu văd scara. Nu, nu, nu contează. Nu, nu, nu te cunosc la scară. Scară se spune, știi sigur, se spune lighter. Lighter. Light, lighter. Lighter. Lighter. Lighter, fi atentă că aici sunt, același cuvânt înseamnă două lucruri. Dacă este feminin, di lighter, di lighter, înseamnă scara, scara cu care te urci în pod. Dacă este der lighter, înseamnă conducere. Există și la, la voi, la ăsta, la da, clinică, am. Lightung, uh -huh. da? Light, uh, lighter, der Lighter. Eu am văzut foarte multe zile cu Lightung, niciodată la. am Asta înseamnă, până. de exemplu, dacă este uh, Lightender light Oberarzt. Lightender Oberarzt este Oberarztul șef. Oberarztul care conduce, toți sunt Oberarzt, dar este unul care e Lightender, da? Sau lighter personal, adică șeful de la personal. Îți mulți care lucrează în departament în aptai lungul ăla, dar e unul care e lighter. Ok? Și ăsta e der. Dar același cuvânt, dar de lighter înseamnă scară. Deci, încă o ăsta, suportul este lângă scară. Der. Vesă stender. Mhm. Exact, ștet că e înalt. Stet Nebel Der Lighter. Der Lighter, foarte bine. Stet Nebel Der Lighter. Bun. Um, eu nu găsesc Fierul de, de, de calcat pe care l-am cumpărat. Ich suche nu, Tu ai spus, eu nu caut. Eu nu găsesc. Ich finde nicht Mhm. Uh -huh bügelizen, ah, uh -huh. mm, nein, ich, ich finde nicht, uh, ja ja, langkostenwirtschaft das, exakt exakt ich binet das bügelizen, bügelizen, ähm, pe care l-am cumparat, nu, das, exakt Gecaut habe. Da, și gecaut pe care l-am cumpărat. Da? Numai Aizen. Știi ce înseamnă? Numai Aizen? Aizen. Înseamnă numai fier. Ah, știu, știu. Fier. Cum e metal. Aici, Eisen verde Valorile fierului, exact. Aizen. Da. Bugle Aizen înseamnă fierul de călcat. Vezi că avem acolo Bugle bret. Bret? Știi ce înseamnă bret? Înseamnă scândă. Scândură. Deci Bugl bret este scândura de călcat. Masa de călcat cu noi. Și nu sălbere. Ce Mai avem sus. Da, da m -a m -a exact. Pe care stau exact, și înseamnă scândura pentru chei. Scândurica pentru chei. Bret e scândura, da? Și nu bret. Good. Um, eu nu am nici mătură, nici fără aș. Ich habe uh, weder... Um, mătură trebuie no? să știi. Bezen. Chiar. Ah, uh, ich habe weder... Uh, bezen. Bezen, bezen. nu? Uh -huh. No. Făraș? Kerblech. Kerblech, genau. I have weder bezen noch kerblech. Nu am nici motură, nici făraș. Bezen și kerblech. Gut. Însă îmi fragem bis ieri? Nu, asta e clar. Dar nu știu dacă spune ei la Făraș Kerblech. Nu cred că Cred că mă chiar am auzit. E posibil să fie o... Vă da, să da. chiar. Cred că sau Keren a mătura. Um, a nu neapărat a mătura, cât a, a strânge uh, gunoiul, știi? A, a adunat cumva. Aia înseamnă Keren. De aici, de la Keren, um, înseamnă și a, a Cumva te-a te întoarce. Te Pentru că de, ai auzit de umghechert? Da. Umgekert înseamnă întors, invers. Practic, ce faci tu da. cu, cu gunoiul când îl, îl, îl întorci, îl aduci pe faraș, Îl întorci invers, îl, îl aduci înapoi. Și. Um, știi ce este aia? Craisferker. Crai, um, intersecții de circulație, intersecții de, de, de drum Aproximativ. C în, înseamnă sens giratoriu Că e Crai, se cerc. Păi, tocmai după asta, m-am șutat. Da, deci este fercher, trafic și atunci uh, Crai, este un trafic care are un cerc. Deci, un sens geratoriu. Um, tot de la fercher avem. Strasen uh, Strassenverkehrsamt. Strassenverkehrsamt? Uh, strada. Așa Verkersamt Foarte bine tucie... Este ăla unde se matriculează mașina Biroul de înmatriculări Adică biroul de circulație pe străzi Motamu -mo, așa ar fi Strassenverkehrsamt. Da Mhm uh -huh. Și tot, apropo de fercher asta, știi ce este aia? Circulație Circulatie dar nu mm, Nu, deci fercher e circulație. A, nu Nu, ala este stau. Nu, stau e. Dar geschlecht, știi stii ce înseamnă geschlecht? Geschlecht? E rau? Geschlecht Nu, nu, șlecht e rau, Șlecht. Dar, gest dar gest das geschlecht, das geschlecht are legătură cu asta, înseamnă uh, sex, înseamnă tip, masculin sau feminin. Da, că sunt în formulare. Scrie viiblich și menlich, probabil. Da, viiblich A. înseamnă feminin Femin, și menlich înseamnă masculin. Dar geschlecht este, sau așa, sau așa, este gen. Adică el nu spune nimic. Cum spunem noi în românește, sex. Și după aceea spui, masculin sau feminin? Geslecht. Iar cele. fercher, geslecht, fercher, înseamnă relații sexuale. Adică trafic sexual. În caz că auzi și să știi la ce se referă. Geschlecht fercher. Da? Toate pleacă de la fercher, de la în înăsta. Cum avem acolo? Kerblech, faraș. Good. ditaș în lampă, da, scânzi dușon, Oder? Taşen lampă? în ta ta lampă. Taşen lampă. Vasezi în lampă. Ah, lampă. Exact. Tașă e buzunar și lampa de buzunar, ia? Good. Haben în virul know-how, Reinigungsmittel și Waschmittel? Havă în uh, Reinigungsmittel, vasezi Reinigungsmittel? produse de curaţenie... Și mm -hmm. Waschmittel? Produse de spălat. Da, dar se trauce în românește într-un fel. se de de, de spălat, locum, Detergent. Detergent, exact. vaș Mittel Mitel înseamnă, de fapt, mijloc. Da, avem și noi. Uh... Mijloace de spălare. Noi spunem în românește produse de spălare, da? Dar, uh, um, nu știu dacă aveți acolo, aveți uh, rângen. în ăla? Mm, nu. Nu aveți. Mm. Că există... Contrast mittel, care e substanța da. de contrast. Da, da, da. Contrast mittel. Wasch mittel, Reinigung mittel, Contrast mittel. Ja? Good. Și mai scriu undeva acolo, Weichspüller. Weichspüller. Observi? Weichspüller lângă Wasch mittel. Wasch, wasch mittel și mittel. Ah, exact, A, da. uh, e da. asta? Vaih spülăra. Exact, e balzamul. înseamnă moale, da? Ai, și spülăra, A plătit. exact, la care noi rufele, după ce le v Good. mita. V-aș mita. Glubirna? Și numai birnă? Birna e pară. Para. Și birna se mai spune așa în limbaj mai ne. Am auzit. La ce? La? La bec. Da, da. Deci, glu birnă este termenul corect, dar poți să spui și numai birnă, însă birnă se mai spune și la cap. Așa cum spunem noi, dovleac sau căpățână. Nu foarte academic, dar o să mai spui, habă, birnă și Asta înseamnă că mă doare dovleacul. <laughs> Înțelegi? Să știi la ce se referă. Deși el înseamnă para. Good. Andre... A, naturlig strom custom? Uh, contoare. Si uh -huh. brief uh, custom? Uh, cutia poștală. Exact. Deci avem custom care înseamnă cutie, și mai avem chistă care înseamnă tot cutie, dar cutie mai mică. Chistă? Ai auzit de chistă? Da, am de fost obligat să fac o reclamație și am. am... O reclamație în scris, că așa am făcut-o eu cumva verbal, că am primit un aspirator uh, deja defect uh -huh. și atunci, după ce am luat de la telefon, m-am rugat să fac scris și am vrut să o fac cât mai corect, dar... A, căutat Da, pentru că ei poate ar fi presupus că defectul ar fi fost la transport. Dar, de fapt, eu am încercat să explic că a fost din fabricații, sau mă rog de acolo, nu din fabricație. din... De când a venit. flor, pentru că urechiușa aia care era ruptă de plastic, era în interiorul aspiratorului, nu ia cutii, nu avea fund. că urechiușa ar trebui strâng capacul. Da, nu s a putea rupe la transport, am înțeles. <laughs> am da? chinuit foarte mult să fac o sărate așa <laughs> ca o uh -huh. Mă rog să scriu și gramatical și cu perfect, cu pretere, că Ai muncit ceva? Am muncit am. Și avem der aimer, das Kenzdo? Ia. Yeah. Asta e găleata. Uh, da, și mai spun miul. Exact, miul aimer e coșul de gunoi. Da? Miul mm. aimer sau aimer numai găleata. Hand Tuher? Prosoc. Uh, prosop. Asta e prosop, exact. Da, am văzut diferite, că diferit că am găsit în și de șir. Nu, nu, gheșir nu cred. Gheșir tuh, am găsit prosopul da, Cătării. Exact, gheșir înseamnă veselă. Da. Deci atât... gheșir Tuh este un prosop care șterge farfurile. Da. Asta este han Tuh, iar aici avem han tuchăr pentru că e mai multe. Ala e plural acolo, han tuchăr. Și ei mai folosesc la șervețele și și-l zic, loc nu? Din... Tiuher, nu? ca săserverIdes pun taşul tu. Yeah, yeah, ia, adică ia, el de că de buzunar. Pe care mm. le țin buzunar. Mhm. Mm Good. Unde ich glaube, Nero der Vinger kennst du von hier. Ca nu mai nimic. Da, te mai la la fotografie din când. Așa cum Așa mai întreb și pe ei din, ha, din care. Thai staul de aici. Mhm. Pe care să saudeți. Good. OK, noch Fragen? Nein. Mm.